Ne bucurăm să fim în seara asta aici Când m-am trezit azi dimineață, parcă eram uh, în Arnia Cei care ați zis în Arnia, venea să cred, n-am mai văzut ta zăpadă Anul ăsta, cel puțin în fața blocului meu, nu m mai fost M-am dus jos în fața blocului, parcă era o poveste Ta zăpadă, m-a uitat pe stradă, nu mai vedeam de strada, stradă Era tot strada și era una A fost fain După aia, cred că o pus stea sare, s-o topi Dar oricum, cine a mers la, dimineața la școală o prins momentul ăla așa frumos, ca din bază. Au fost chiar fain și încă mai îi... Nu știu cât ați fost la Hidyshell, -ați, ați fost pe derdelușul ăla. N-ați fost... Acuma? Ați fost acum? Bine, știu că am fost noi în trecut. Mă gândesc că acum trebuie să fie fain la Hidyshell. Cu Și Mi-aduc aminte când primăria a investit acolo în tele teleschima. Vă aduceți aminte? Și chiar au fost câteva ieri în care în continuu Ningea... Și când au montat ăștia teleschiul la Hideșel, Nu m-a numai nis acolo Nu mai a fost zăpadă Ciudat, asta, asta a fost, era foarte interesant La fel s-a întâmplat și când au pus ăștia la Arieșeni a fost cu studenții, vă aduceți aminte A fost zăpadă puțină În anii când ori au făcut demersurile pentru proiect Teleschi, telescaun, O nis acolo puternic și acum după ce l-au montat De 2 ani, acum ales ăsta a fost chiar slăbuță deslăbusă zăpada, dar acum uite că oh, Dumnezeu ne-a dat zăpadă destulă. Sper că vă simțiți bine și uh, fetelor, ați fost lovite cu zăpadă astăzi? Pre... Mă gândeam că zicea Alexa că i-a fost groasă. Unde e Alexa? Nu văd. Ai mers la baie. Se întâmplă când vorbesc despre oameni să fie altundeva. Mă gândeam că de aia place zăpada că îi... Îi bătaia asta cu, cu zăpadă. Mi-aduc aminte cum era. Acum, nu știu, la facultate vă mai bateți? Să fie cu zăpadă? Nu se, nu se mai. Adică, nu? După, după examen, nu mergeți. Nu, așa e. Deci, uh, nu mai. Sunteți maturi acum. Deci, băieții s-au maturizat. Când înainte, băieții erau ăia care abia așteptau să vadă o fată cu un bulgar în față. Deci, nu știu, era ideea că eu eu lovesc primul. Ca și cum, ca și cum, incredibil. Ce reușită! Am lovit-o în față pe fataia, aia. Dar așa era când eram mici. Vă aduceți aminte? Și săracele fete, mi-aduc aminte, le chinuiam. Pur și simplu. Băieți te-ai întors, bine ai venit. Mă văd o fată nouă la biserică. Um, oricum, mi-aduc aminte. Băieți, vă aduc aminte când le-am chinuit pe fete, uh, mai ales în clasa 5, mi-aduc aminte. Nu știu cum au rezistat fetele cu noi, pe cuvântul meu. Deci noi le luam ca băieți, le luam pe sus... Și le îngropam absolut în zăpadă. Deci incredibil, nu incredibil, eram barbari. Asta e adevărul, nu eram șlefuiți la, la vremea respectivă. Era grav. Grav, fost, e chiar grav. No, bun dragilor. Uh, Teo, unde-i Teo? Teo, nu uita să, luați, să vă luați rămas bun de la Teo. Ea a o perioadă. Leacă cam la șase ore departare în Viena. O trage, nu știu ce o trage acolo, dar merge în Viena, la prăjituri acolo. Sunt bune în Viena. Dar nu uitați să vă luați rămas bun prea câteva luni, nu? Sau câteva luni. La pe conferință video. Pe conferință vine. Aș vrea să citesc o întâmplare care s-a întâmplat, poate chiar două. Zice că un copil a întrebat pe tatălui. Tati, Dumnezeu te-a făcut pe tine. Da, zice tata. De deci, ce el m-a făcut și pe mine. și pe tine te-a făcut de alt. Să te copilul ăla taică să... Ce mă, mai nou face o treabă mai bună. <laughs> mai nou face o treabă mai bună. De ce chestie? Erau uh, toți copii în rând la cantina școlii. Era o școală creștină. La un capăt al mesei erau mai multe mere. Un profesor a scris pe hortie. ia numai unul, Dumnezeu se uită. Și l-a pus deasupra merelor. La celălalt capăt erau prăjituri cu ciocolată. Unul din băieți a scris el un bilet. Ia câte vrei, Dumnezeu se uită la mere. Foarte tare. Îmi place mult când îi Dani și cu David. Eți buni MC, așa putem să aplaudăm, e chiar ce alor, lor, e a lor. Asta David, are un har, ne -a spune glume, el e plin. Deci din, cum ies din noi zvoară de apă, vii din ies, ies și de bancuri. Foarte tare. Când vrei un banc bun, între... David, zim un banc bun, eu tot timpul are pregătit. Mi-aduc aminte, ultima dată la brădețel, vă aduceți aminte când a are reportofonul, fiecare spunea bancului, David nu putea De ce? Deci, fiți atenți, a fost dat un la foarte tare. De când n-ați fost în tabără, puteți să vă gândiți cât de fain a fost. Aș vrea în seara asta să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Vom, uh, Dumnezeu a pus pe inimă să vorbesc despre un pasaj. 1 Samuel, în Vechiul Testament, 1 Samuel. Deschideți la 1 Samuel, capitolul 1. 1 Samuel, capitolul 1. Și pentru următoarea oră jumate. nu, no, nu. No. <laughs> Oh my goodness, o oră jumate. 1 Samuel, capitolul 1, nu o să fie o oră pentru ce care nu v a prins. 1 Samuel, capitolul 1, o să fie două. Super. n am văzut o reclamă acum, cred că la Cosmotei. Cine a spus că un minut, sau cu o oră are 60 de minute? E aici, zătă 60. Cine a zis? Încă o oră are 60 de minute. Poate peste 120 de minute. 1 Samuel capitol 1, versetul 1 Au un mesaj care Domnul pe mine Sper și știu că Domnul vrea să-ți vorbească astăzi Și uh, știu că mulți aveți uh, situații În care treceți întrebări în viața voastră Dumnezeu vrea să vă răspund astăzi la ele. 1 Samuel capitol 1, versetul 1 Scrie așa era un om din Ramataim-Tsofim, asta e nume fain unde să locuiești, ramataim sofim foarte tare. Apropo de localitate, am avut niște clienți săptămâna, asta, mi-au scris adresa, Unii, așa pe rând au venit comenziile. Unul stă, stă pe strada Smokinului, altul stă pe strada părului și altul stă pe strada salciilor. Credibil, nu au avut altă nume, dar nume. este un păr pe stradă, părului. Deci revenim, era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana. El Apropo de, mă aduceți aminte, era un joc care noi ne jucam nume de bărbat care se termine în A. Elcana, iată-l, Elcana. Nu prea găsim, căutați. Elkana, da? Cred că cu tine a jucat carme pe mașină. Un nume de. Nu găseam, uite-l. Asta e un nume de bărbat care începe cu a. care se termină, adică cu a. Fiului Ieroham, fiului Elihu, fiului Tohu, nu Tofu, fiului Tzuf Efratit. Un nume foarte faine. Evreiești. Pentru cei care vă gândiți ce să-i numiți pe copiii voștri, foarte tare. Tohu. Tzuf. Cum ar fi? Să fi copilul vostru. Suciu Țuf. Treci la tablă. Atare ar fi. Cred că ar trebui să renoim un pic numele care le dăm copilor. Tot așa. uite -te. Tohu. Hai la tablă. To -h -h -h. Care Tohu aici? Bun. Trebuie să merg mai repede. că Dacă era așa la terminul, probabil într-o oră nu am de pasajul. Deci avem mult de era Era avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. N-am văzut pe nimeni numit Penina. Penina. Penina.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 Dar Anei îi dădea o parte îndoită, adică double, de două ori, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcut să stearpă. Aici începe tragedia, aici începe drama din film. Potrivnica ei o înțepa deseori, ei nu o înțepa literalmente, o înțepa... S-o facă să se mânie pentru că domnul o a făcut să stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci a plângea și nu mânca. De supărată ce era. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la silo Rotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. I-a făcut o jurință și a zis, Doamne Dumnezeu loștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, a fost specifică, nu a zis o fată, un copil de parte bărbătească, dacă îmi dai, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și brici nu va trece peste capul lui avea părul lung Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune Înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca Dar nu îi se auzeau glasul Eli credea că este beată Și a zis, până când vei fi beată? Du-te, te -te, trezește De-aia nu trebuie să judece repede, știi? Trebuie să judești repede. hai să vezi despre ce problema. Eli, e repede. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care sufere în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură mețitoare, ci îmi sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, deci numai prea multă durere, multă mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Nici n-au auzit alei rugăciunea, pentru că ea, mișcându nu buzele, este rugăna inimii ei. Ea a zis să capătă robă, trecere înaintea ta și femeia a plecat, a mâncat și față ei n-a mai fost aceeași. A început să zâmbească din nou. S-au sculat dinspre dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Numele complet. Rama Taim Sofim versetul 19 partea 2 El, Cana s-a culcat cu nevasă sa Ana adică a avut sex și Domnul și-a adus aminte de ea când i s-au împlinit zilele Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel Dumnezeu a ascultat că ce a zis ea de la Domnul l-am cerut în seara asta vreau să vorbesc despre subiectul încă n-ai văzut tot ce pot fi încă n-ai văzut tot ce pot fi. Încă n-ai văzut tot ce pot fi. Haideți să ne rugăm. Și vom începe călătoria noastră în acest pasaj. Nu, să-mi mulțumesc pentru cuvântul tău din seara asta. să mulțumesc, Doamne, că vrei să ne vorbești în acest capitol, în 1 Samuel. să mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici, tânăr care a fost invitat de cineva, care e panter pentru prima dată. Mă rog să-i vorbești și lui. Se rați că îl iubești, că ai un plan cu viața lui. Și mă rog pentru fiecare tânăr care e aici, care o mai venit la noi la biserică, care e chiar membre, aici, mă rog ca tu, Doamne, să le vorbești. Fiecare dintre ei trec prin anumite situații și au întrebări în inima lor, poate unei întrebări care nici măcar nu le-au pus de la au gândit în inima lor. Te rog ca tu să le răspunzi în seara asta. Te rog ca tu, Doamne, să luminezi cărarea lor și să mulțumesc că în această seară vei vorbi un cuvânt prin mine care va fi un cuvânt rema pentru ei, un cuvânt de care au nevoie un cuvânt profetic pentru această vreme, această perioadă din viața lor în numele Lui Isus, să mulțumesc folosește-te de mine, lasă ungerea ta peste mine, Doamne și mă rog ca fiecare dintre noi, nu numai să ne placă cuvântul, ci să aplicăm în viața noastră în numele Lui Isus, mă rog toți ne răspund. spun, amin amin înseamnă așa să fie și când, când eu Încep să zic ceva și ce e place, simți că e pentru tine, poți să spui, amin. Așa să fie. Amin? Așa să fie. Ne duc aminte când am mers în Statele Unite și noi, în România, nu prea, ce să zic eu, basket, jucam așa, în pauze eram într-o echipă de handbal chiar lângă, nu știu cum se numea, clubul, e chiar lângă grădina zoologică, făceam handbal și în pauze ăia să jucăm basket. De toate că eram înalt, mi se părea că când am început o să joc basmic, mi se părea că ce-o pus așa de sus coșul ăla? Ce concurs, cine poți să arunce mai sus? Deci ce nu poți mai jos să putem și noi, ăștia mai mici? Tot timpul mă gândeam, de ce nu poate să fie pentru coș de basket, așa, dacă vrei să jucăm pentru ăștia din clasa 5-a, clasa 6 pe înălțimi. Tot timpul mi era greu să joc basket. Dar când am ajuns în America, am văzut că ea nu prea jucau fotbal, terenuri de fotbal, multe nu erau, și dacă erau, jucau baseball pe terenul de fotbal. Așa că am început să învăț basketul, am început să mă integrez în cultură și alături de mine, nu numai eu am învățat, ci și frații mei. Dar, în mod special, mi-aduc aminte de Dani. Când am mers în America, eu eram în clasa 12, era eram mai înalt ca ceilalți din clasa mea. Deci tot timpul a fost mai înalt. Când eram în clasa 5, a 6, aia ziceam măgarul între oi, că nu eram altul mai înalt ca mine. Dedicați-mă în picioare, eu eram ca profesorul. El era mai mici. Și Dani, când am mers în America, el... Dacă eu eram mare și uh, rotund, el era mic și slab. Deci uh, totul mi spunea că era, uh, trupul era ca și un acordion, puteai să cânți uh, pe coaste la acordion. așa se vedea, se vedea tricou jos, câtea că e din Somalia, de unde l-am adus. Puteai număra toate costele. un, doi, trei, patru, opa. Deci așa era Dani. Și mi-aduc aminte că tot și atunci mic cum eram, nu era, nu era frică de cineva care e mai înalt că el nu era, nu era e, e, deloc intimidat de, de absolut nimeni era, tot era nerv, așa îi ziceam eu era, e, era foarte competitiv și mi-aduc aminte că jucam cu el, el mic fiind ce care a jucat basket știți că dacă ești înalt și vine unul mic el încearcă, încearcă să arunce la coș dar pur și simplu de așa peste minge și merge de-apoi jos mingea dar când îi făceam asta la Dani nu se enerva, lua mingea înapoi și încerca să vadă cum ar putea să mă fenteze și tot se antrena în fața casei noastre un, pe, pe stradă și au pus un vecin, un coș de bască și acolo ne antrenam. aveam timp liber, mergeam și Dani micus cum era, trebuie chinuia și scopul lui era vrea să mă bată la one on one unul contra unul și atitudinea lui mi-aduc aminte așa acum era de genul încă n-ai văzut ce pot eu fi. Când era încă mic, încă n-ai văzut ce pot eu fi. La el, nu putea juca așa bine. Și-au trecut ani. el a început să mănânce mai mult, nu știu au început să facă, au început să crească. Eu am mers în America un an de zile, din 99 până în 2000, m-am întors înapoi și Dan era dită mai omul. Ce s-a întâmplat cu el? Nu știu, într-un an nu a crescut cât alții în 10. Și primul lucru după ce m-am întors din America... În am prezentat cadourile ce le-am luat, un an de zile am stat acolo și Dani mă provoacă la un meci. m-am antrenat un an de zile pentru ziua asta. <laughs> ce, și mă gândeam, ce, ce chestii, ce, ce șanse, ce șanse are Dani de aici în România să joace cu ostea, uh, din liceu de la el și eu vin în America, jucam cu americani, ce șanse are el? Dar hai să jucăm unul la unul. Eu n-am că el s antrenat în fel și chip. O sărit, o învățat cum să sară, o învățat. Și n-am știut că el face și slam dunk. De unde să știu eu chestiile astea? Eu săream, dar prindeam așa un pic la în picoșul, el sărea și băga mingea. Și de n-am știut. Și am început să jucăm unul la unul. Și mi-aduc aminte de atitudinea lui când el era încă mic. Încă n-ai văzut ce pot eu fi. Mi-aduc aminte când jucam cu el. Și persoana aia care, încă parcă mi zicea, încă n-ai văzut ce pot fi. A început să devină ce nu m-am imaginat că el o să devină și nu văd de la trei puncte, de, din, de lângă garaj, peste, trei, nu văd cum aruncă, tuf, coș. M am bătat, tu ce ai făcut? Tot timpul când am fost plecat, deci ca bască, a fost la școală în timpul ăsta, și că am fost și la școală, și ea, și aruncă și coș. Și prima dată când am văzut că mă bate, frate meu mai mic și m-a bătut în primul meci, m-a provocat și m-a bătut. Dar atitudinea lui era încă de când era mic. Încă n-ai văzut ce poate fi. Încă n-ai văzut ce poate fi. Nu știu, poate mulți dintre voi sunteți la fel ca Dani când era încă mic și voi sunteți acum, nu? nu sunteți mici, dar încă în voi e atitudinea asta. Încă lumea ne a văzut ce pot eu fi. Cât, aveți, cât simțiți că este asta? Încă lumea nu a văzut ce pot eu fi. Ați câțiva. Și vă înțeleg. Și cei care încă poate vă da, o să vedeți în timp ce vorbesc, o să vă dați seama că bă, par parcă și eu o să așa. Ne-am întors în America, din America, în România, și în Statele Unite, Dumnezeu mi-a deschis niște uși. Puțini au avut șansele pe care le-am avut eu, Dumnezeu a deschis ușa. S-a prezentat o oportunitate, cine vrea să aducă îndemn la, la o seară de tineret, și-a avut o seară de tineret numai îndemnuri, fiecare a avut șapte minute să dea îndemn. Și... Am început, m-am scris eu Dacă cine vrea să vină, am mers eu Dați dau și eu un dem. Primul dem, al meu, șapte minute mi-am așa Ca o poezie l-am zis foarte tare Și a, așa au început uh, Public să zic să, să, să predic Dar în inima mea, cu toate că eram emotiv Nu, nu am, -am știut Predica bine era în, Încă n-ai văzut ce pot eu fi Pentru că era în inima mea Chestia asta, încă n-ai văzut ce pot eu fi Și mi-aduc aminte că unul care avea o stație de televiziune în orașul Portland, orașul Portland cam de mărimea Bucureștiului, două milioane, și m-a invitat la el la televiziune să predic. În mine era încă, încă n-ai văzut ce pot eu fi și eram în clasă, nu, în școală, mulți nu mă știau așa bine, ei, dar după ce m-a dus la la televiziune, școala mă știu deja. Mă văzut la televizor, predicând. Cum ai ajuns tu, ten, la televizor? Și în inima mea, încă de când era mic, era chestia asta, încă n-ai încă văzut ce pot eu fi. Pentru că în mine ardea destinul lui Dumnezeu. În mine ardea potențialul pe care Dumnezeu l-a în mine. Și oriunde eram, nu eram mulțumit, pentru că știam că pot mai mult. Știam că Dumnezeu are planuri mai mari cu mine. Nu știu cum sunteți voi, la nivelul la care sunteți. Dar niciodată n-am fost, am zis, n-am ajuns încă, ca și Pavel, mi-am sfârșit alergarea Nu-ți la sfârșitul alergării Sunt la începutul alergării mele Și încă în mine arde aceasta Încă n-ați văzut ce pot eu fi Încă n-ați văzut ce pot eu fi Și poate și tu la fel Și mă aduc aminte m am întors în România Și în România am ajuns la într-o biserică unde chiar nu știau ce pot eu fiu Biserica respectivă Și am fost un învățător la copii Acolo mi s-a deschis oportunitate La tineret mine, Eram și tânăr Nu era încă momentul Dar nici îndemn nu prea mă lăsau să dau. Am zis ok, mă implic la copii, m am implicat la copii, am avut o grupă de copii și am zis că și în timp ce învățam pe copiii de clasa a treia, a doua, în inima mea, în timp ce le spuneam povestile, era încă n-ați văzut ce pot eu fi, de care deam mine. Nu era o dorință egoistă, era o dorință care Dumnezeu a pus în inima mea. Nimeni nu mă poate lua aia, încă n-ați văzut ce pot eu fi că ați văzut. Și mi-aduc aminte că în acea biserică nu mă punea, vroiam, eu vroiam să predic la tineri, Dumnezeu a pus în inimă dorința asta, a nu a lăsat nimeni. Dar am zis, tineretul e numai în biserici, mi-a luat Biblia și am văzut că tineretul meu nu fără. Și am început în fața blocului meu, la, în, în scară la Carmen, nu știu unde era Carmen, că nu era pe afară ea atunci. a mers și am luat, era. Și acum îmi că aminte, prima dată când am vorbit în fața blocului, am luat Biblia la mine, am chemat pe toți, haideți aici, așezați-vă la bancă, toți așezat. așezați. a ascultat. haideți să vă spun din Biblie. Puneți întrebări. Am pus să citesc din Biblie acolo, ok, și îmi întrebările. le răspundeam. Prima oră, o două ore au avut programul de tineret. Primul meu program de tineret în fața blocului la Carmen, ce stradă e tu Carmen? Peneș Curcanu, acolo a fost prima întâlnire a de tineret, a mea. Nu a fost într-o biserică, pe Peneș Curcanu erau două fete și un băiat, se pe masă, hai să vă spun despre Dumnezeu. S-a început. Păi aveam o un coleg de-al meu, un prieten de-al meu, majoritatea erau creștine, aveam unul, Edi, din uh, Ane, pe scară cu Iulia, tu pe ce, ce Ane ești tu? 60. Din anii 60 aveam un coleg. Eddie îl chema. Știam că nu-i întors la Domnul. L-am chemat la mine acasă. Și am stat cu el ore întregi de vorbă. Și până a explicat. Tu trebuie să te întorci la Domnul. S-a întors la Domnul. Am început să vină cu mine la biserică. Asta e tineretul. Nimeni nu m-a să predic până în față la amvon. Dar am început eu să-mi string tinerii. De unde? De pe stradă. De pe stradă. Pentru că în mine și când mergeam... Aveam această, în inima mea încă Încă n-ați văzut ce pot eu fi Încă n-ați văzut ce pot eu fi Și știu că în inimile voastre, dragi tineri Mulți începe să simțiți Și simțiți această idee Încă nu au văzut lumea Ce pot eu fi Numai că e un lucru să simți asta Și e un lucru după aia să ajungi Să realizezi ceea ce îi dorința inimitare. Foarte mulți oameni au visă dacă întrebi pe oamenii care își uh, îngropați la Rulikovski, care nu au avut vise? Mulți au avut vise. Ideea nu-i doar să ai un vis. Ideea e că trebuie să mai faci ceva ca să acel vis să se îndeplinească. A, poate voi ați avut colegi. Vorbeau despre visele lor. Vorbeau ce vor să facă. N-ați avut colegi de-astea? Eu am avut colegi de-astea. Visau... Domnule, erau numărul unu în vise, Visau, ce o să fie, dar mă uit astăzi la ei. Nici măcar nu sunt drumul spre direcția respectivă. Pentru că nu destul să ai un vis. Trebuie ca acea dorință din inima ta să continui, să alergi după planul lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a pus în inima ta. Dacă Dumnezeu te-a pus să fii un fotbalist, nu trebuie să renunți când unul te cheamă în echipă. Dorința aia din inima ta Încă nu au văzut lumea ce goluri poate o marca Ar trebui să continue să te mâne Ca și chitarist Se face o preselecție la o trupă de laude și închinare Și tu la luat chitara în mână Și a început să cânte la ea Și poate, poate cineva care a fost alături la preselecție A început să râdă Și ăsta aia o barniz asta n nu are nicio oreche reche muzicală Dar in inima ta era Încă nu au văzut lumea ce poate fi Și poate n-ai fost acceptat atunci O, data asta nu te opri pe tine pentru că ai avut în tine acea dorință, încă nu-a văzut lumea ce pot eu fi. Și acea dorință te poate duce mai mult decât orice alte încurajări care eu ți le dau. Pentru că trebuie să fie în tine. Eu nu să o pot da, trebuie să fie în tine. Și așa a fost în Ana. Această dorință a fost în Ana. Și au fost șapte lucruri care aș vrea să le notați După aia o să încheiem și mergem acasă Au fost șapte lucruri prin care Dumnezeu a lucrat în viața Anei în modul în care au adus visul ei la realitate Și poate din aceste șapte Tu îți dai seama că multe ți se potrivesc Poate șase ți se potrivesc Poate trei ți se potrivesc Scriele. Și vezi ce Dumnezeu poate cum, te, cum îți vorbește astăzi Pentru visul tău Și dacă n-ai un vis trebuie să spun Că încă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu cu fiecare are un vis. Cu fiecare are un vis. N-ai fost creat să lucrezi la McDonald's toată viața ta și să nu faci nimic cu viața ta. Dacă ai fost chemat să lucrezi la McDonald's, ai fost chemat acolo, în McDonald's, să spui oamenilor despre Dumnezeu. Cumva, nu știu cum, dar visul cumva are de-a face cu oameni. N-ai fost chemat să lucrezi într-o într fabrică și asta să fie tot, să ansamblezi niște, niște ouă, ou de ăsta surpriză. Kinders, ouă surpriză. Nu asta a fost chemarea ta. Toată viața ta, de când te naști până mor să ansamblezi surprizele din oule kinder. Și să, să duci bucurie prin oule acestea copiilor. Vai, incredibil, ce realizare. Dumnezeu un vis mai mare pentru tine, n-ar fi irosit aerul, n-ar fi rosit resursele să te creeze pe tine. Pentru un vis care nu-i măreți. Ai un tată măreț care are copii care nu pot fi mai puțin decât măreți, pentru că în tine curge un sânge regesc. N-ai fost chemat la lucruri de nimic. Voi vedeți că pe prințul ăsta Și care se căsătorește acum? Nu-i Charles. William, așa. Voi vedeți pe Prințul William că oamenii, el, el curge acest sânge și oamenii, el îi următorul după taică său la tron, nu-l vedeți că oamenii se așteaptă, o, dacă o să fie dacă o să fie și el așa un ospătar acolo la un restaurant ăsta de, de clasa a treia, se așteaptă oamenii, nu, se așteaptă să vadă ce va face William Prince William, ce va face fratele său ăsta mai rebel, Harry ce face și el? Oamenii se întreabă de ce? Pentru că se așteaptă Dumnezeu așteaptă de la tine ca și copil al lui. Să nu fii doar un nobody, un mediocru. Când vii la Iisus Hristos, Dumnezeu se așteaptă și aruncă. El te-a creat cu un plan mare. Așa că întrebarea se pune ce faci în a realiza acest lucru. Și șapte moduri prin care Dumnezeu lucrează în viața lui Ana și le luăm. Primul lucru care aș vrea să-l notați e situație imposibilă. Situație imposibilă. Vedem încă din primele pasaje că Ana era stearpă. Acum, sterp, stearpă, înseamnă că nu putea, fi, nu putea fi roditoare, nu putea da naștere la copii. Era o situație imposibilă. Și interesant este că visul ei se naște într-o situație imposibilă. Poate Dumnezeu te cheamă, și am vorbit cu un tânăr acum recent, că Dumnezeu îl cheamă să fie un om de afaceri și să binecuvinteze, pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, nu ca tu să ai cea mai mare casă, să ai cea mai faină mașină și să te uiți la alții cum suferă. Nu, ca tu să ai tot ce ai nevoie ca să poți să dai și la alții. Și că mă place, am vorbit cu un tânăr din biserică de la noi și se zice, eu simt că Dumnezeu vrea să mă folosească, să mă binecuvinteze financiar, să fiu un om de afaceri, și m-am gândit, oarece tare, pentru că situația lui e cam imposibilă. Din punct de vedere natural, nu are cu ce începe, n-are cine să-l sprijine, e situația e imposibilă. Din punctul meu de vedere și a oamenilor care l-ar analiza, consultant financiar, profesionist, i-ar spune, situația ta e imposibilă. Ca să faci bani, trebuie să ai bani. Da? Și e interesant că visul ani se naște dintr-o situație imposibilă. Era stearpă. Și visul ei știți care era visul ei? Ama, știi care era visul Anei? Să aibă un copil, dar nu orice copil, de parte bărbătească. Trebuie un băiat. să visule. visul ei. Dumnezeu l-a pus în inimă și-i ciudat, Doamne, de ce l-ai pus în inimă la o femeie care este stearpă? De ce l-ai pus în inimă? De ce ai pus în inimă unui persoană care-i băite că va fi predicator. De ce, Doamne? situație imposibilă. Interesant este că Dumnezeu vine la Moise și Moise, da, s-a născut, a crescut lângă faron, dar avea o problemă, avea probleme în dicție, era bălbic. Și Doamne spune, te-am chemat pe tine să mergi la faraon să-mi reprezinți poporul, să spui, lasă-mă, Doamne, dar până îi spun, să lase poporul, durează oră Ce vrei, Moise? Lasă! Ce să Ce? Poporul! Dar, Moise de când a avut 40 de ani, când a mers să vadă ce se întâmplă țară, a avut un vis în inima lui de a elibera poporul. Dar a vrut să facă împoterea lui. Și am văzut că un egiptean îl bate pe un israelit, un evreu și l-a omorât. Pentru că inima lui era... Sunt chemat să fie liberator. Mă n cum să realizeze eliberarea asta Dar era în inima lui Pentru că nu era în inima lui Nu l-a omorât pe egiptean Așa că oare nu cumva în situația ta Visul s-a născut într-o situație imposibilă Și dacă s-a născut nu nimic greșit E doar modul lui Dumnezeu de a-și arăta puterea și măreția E modul lui Dumnezeu de a arăta puterea și mărăția Lui. Și ce interesant? Interesant că Dumnezeu m-a ales pe mine. Nu eram cel mai bun în a, în a cânta. -a ales pe mine să conduc închinarea. Doamne, dati, atâția de mulți oameni au voce mai, mai bună ca mine m ales pe mine să predic. Așa de mulți oameni au fost mult mai buni la română, scriau comentarii mult mai bune la română, dar pe mine mai ales, eu care aveam emoții, s-a născut într-o situație imposibilă. Părinții tot încercau să mă vețe poezii să le spun în biserică. Și eu mă chinuiam să le zic că nu-mi nu, nu plăcea să mă duc în fața oamenilor. Mă de ce să se uite oamenii la mine? dați bun! Mă bine stau pe scaun, ce să se uite toți la mine? Să fiu un vizor, ce să analizeze? Nasul, urechea, ce să se uite la mine? Era, muream de frică și de emoție Situație imposibilă Și iată că Dumnezeu dă un vis O dorință într-o situație imposibilă Ca să-și arate mărăția Și atunci când ai o situație imposibilă Aceasta cheamă un Dumnezeu care face imposibilul Asta e Dumnezeu nostru Așa că oricare ar fi visul pe care Dumnezeu l-a pus în inima ta Și s-a născut într-o situație imposibilă Nu uita că ai un Dumnezeu care poate să facă imposibilul și interesant este că Ana a crezut în imposibil. A crezut, pentru că altfel nu s-ar fi rugat. Situație imposibilă. Al doilea lucru care aș vrea să notați, provocarea divină. Versetul 6 și 7, aș vrea să citesc să vedeți. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul a făcut să stearpă. Și în toți anii era așa ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului pe Nina, o înțepa la fel, atunci a plângea și nu mânca. Iritările din viața noastră s-ar putea să fie modul lui Dumnezeu de a ne provoca în a descoperi cei mai buni în noi. Aceste provocări, aceste provocări în modul lui Dumnezeu de a descoperi cei mai bun în noi. De exemplu, Dumnezeu te-a chemat pe tine să, să, să cânti la bas. Știi și poate la început oamenii când ne au făcut greșeli... Tu, auzi, și te înțepau. Auzi, mai bine rămâi tu cu mașinăriile tale, studiezi robotica, mai bine rămâi tu și te ghidezi pe domeniul ăsta, te bagi pe muzică, ne vezi că parcă nu se potrivesc degetele. Nu știu dacă te o înțepat cineva. Mă zic că putea să te înțepi, nu trebuie să răspunzi. Dar de multe ori, nu știu dacă vi s-a întâmplat vă. mie mi s-a întâmplat să fiu înțepat de alții. Veți s-a întâmplat vă să fiți înțepați de alții, să vină cineva să zică de visul vostru. Tu să fii un om de afaceri și simți în ta că Dumnezeu te va folosi să fii o binecuvântare mare pentru alții, să... darul dărniciei peste tine și vei dărui din ceea ce Dumnezeu îți va da și vii oameni la tine și se leagă de mașina ta. dați 1100 care abia ți-ai o cu 7 milioane care tu ai câștigat din greu la culez de căpșuni în Ungaria. Și mă, parcă te irită că te, se leagă de mașina ta, sau de trabantul tău care ți l-a dat taică tău. Ți l transmis din generație în generație și se leagă de trabant. Și parcă te provoacă. Nu lasă că o să vedeți de ce mașină o să am eu peste câțiva ani. Nu vi s-a întâmplat chestia asta? Să fii provocat? Nu lasă că o să vedeți voi cum o să cânt eu, nu lasă că o să vedeți voi cum o să joc eu fotbal, nu lasă că o să vedeți voi cine o să fie notar în oradea, nu lasă că o să vedeți voi cine o să fie judecător în oradea. Te provoacă. Dar ține minte că Dumnezeu folosește iritările lui să te începe să te provoace la ceva. Schimbare. Se leagă de bicicleta ta care a cumpărat-o de la metro, de la reducere, a luat cu 2 milioane, a fost 4 milioane, a făcut o afacere incredibilă. Se leagă de ea, că nu și nu se ce firmă, nu -are, are frâne de alea de firmă, toate chinezești și se rup după un an. Se leagă de bicicleta ta și te provoacă. Se te provoacă. Te irită, ești frustrat, solegat de pantofii mei i la luat de la Londres și fi purtat un englez de-a încolo. E o binecuvântare pentru mine acum să se leagă de pantofime și te provoacă. Și te provoacă să schimbi ceva. Asta s provocări bune. Asta e Dumnezeu, te provoacă să nu fii mulțumit. Pentru că mediocritatea e dușmanul schimbării. E ok și așa. Dacă Penina, ei nu mă intereseam Penina Dacă Penina n-ar fi început o mereu pe Ana Poate Ana s-ar fi mulțumit să fie doar soția lui Elcana Cine ești tu? Soția lui Elcana Foarte fain, Ana De e soția lui Elcana, foarte fain Elcana so Soțul lui Ana Neaștera identitatea ei și... S-ar poate dacă nu o înțepa pe Nina S-ar fi mulțumit Am o casă faină Ei, hey, da, își stearpă, da, am o casă faină Ei, hey, își stearpă, da știi ce? Am un soț grozav Își stearpă, știi ce? Își iubită Nu ca și penina, Nina, își iubită Dar nu s-a mulțumit Avea un soț iubitor Avea o casă faină Și nu s-a mulțumit Pentru că în inima ei Visul ei Să am un băiat A visul meu Nu-i de la mine? Mă mănâncă visul? Nu-i de la mine Așa că provocările Aceste frustrări Eu Nu știu câți dintre voi și cum pot lua aceste Frustrări formă Păi poate să fie o relație Care dintr-o dată, dintr-o relație de prietenie A devenit o relație de dușmanie E o frustrare E semnul că trebuie să se schimbe ceva Dumnezeu folosește situațiile o ușă închisă în nas. Ai crezut că e deschisă ușa aia? Ai crezut că Domnul a deschis-o? Și când gata să intre prin ușă... Se închide în nas. E o frustrare, te iriți. E semnul lui Dumnezeu unde te face să schimbi ceva. Nu știu ce formă poate să ia frustrare la tine, dar primește-o ca o provocare divină. Eu vorbesc tinerilor care vor să arate lumii că încă nu au văzut lumea ce poate fi eu stă, la ăștia vorbesc nu la tinerii care sunt mulțumiți cu a fi un angajat la coreeni, ăsta e destinul meu cât timp coreenii stau în Oradea eu sunt mulțumit nu vorbesc astfel de tineri, vorbesc cu unor tineri care în inima lor simt lumea încă nu a văzut ce poate fi lumea încă nu a văzut și fiecare dintre voi ați primit o scenă pe care să schemați să o luați că e fotbal, că e muzică, că e afaceri, că e învățământ. Nu știu ce e. E scena ta. Dacă nu intri tu pe ea, Dumnezeu vă ridică altul să intre. E scena ta. Cineva perform pe scena ta. Eu vreau și mă rog ca să ridice Dumnezeu tineri care să spună că încă n-a văzut lumea. Ce pot eu fi? Încă lumea n-a văzut. Ce pot eu fi? Misionar. Când a văzut o lumea, o misionar care să meargă din Oradea și să atingă națiunile, Eu să la. Și poate în inima ta începe să fie acea dorință. Trei, mergem repede, trei. E dorința inimii. Versetul 8. Elcana bărbatului ei zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-este întristat întristată inima? Inima. Întristată inima. Pentru că dorința din inima ei nu era împlinită. Dumnezeu a pus anumite dorințe în inime tale și dacă stai lângă Dumnezeu, acele dorințe sunt uh, și vor fi coordonate de El. Și acea dorință de a predica, acea dorință de a juca fotbal, acea dorință de a cânta, acea dorință de a fi un profesor, sunt dorințe pe care Dumnezeu le-a pus în inima ta. Nu le nega, nu încerca să le inhibi, spuse acolo de El. Și ori de câte ori acea dorință nu e împlinită Nu vei fi mulțumit Vei merge și vei lucra în diferite locuri Și vedea că nu mă împlinește asta Vei încerca, vei face o felul de lucru Nu mă împlinește pentru că acea dorință din inima mea Nu e împlinită Și vei, vei fi mulțumitoare Pentru lucrurile care se întâmplă Și care Dumnezeu le face în viața ta Dar va fi o dorință a inimii tale Care nu vei fi împlinită până când acea nu se împlinește Și indiferent de ce se întâmplă Ții tare de acea dorință te întreb, care e acea dorință din inima ta? Vă spun ceva despre mine, abia aștept să mă împlinez destinul și să fiu o persoană care Dumnezeu să-L folosească în a vesti Evanghelia pe stadioane. care e destinul tău? Care-i visul tău care te mână, dorința inimii tale, Care până nu-i împlinită, nu-ți dă pace. Și te face să alergi, te face să... Să faci tot ce trebuie să faci ca acel vis să se împlinească. Și fiecare avem o parte în planul acesta lui Dumnezeu. 4, mergem repede. 4, versetul 10 la 16. Biblia zice că și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. 4 e rugăciunea de disperare. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea și spune rugăciunea ei. Și fiindcă ea stătea dea versetul 12, a multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Multă vreme în rugăciune. El se uita cu băgarea de seamă la gura ei. Cui și după aia spune ea că își vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ai un timp în care zi de zi îți vărsi sufletul. Nu așa... Doamne, fii cu mama, doamne cu tata, să aducă bani în casă să pot să-mi iau o rachetă de tenis. Doamne, și o bicicletă nouă la primăvară, că vine vara și să fiu. Dacă asta e rugăciunea ta, n-ai o relație adevărată cu tatăl tău, pentru că o relație adevărată nu e numai că auți mâna lui Dumnezeu, ce poate să-ți dea ci că fața lui și te uiți la tată, ești trist, ești fericit. De ce ești, ești fericit? De ce ești trist? Este un om care își varsă sufletul înaintea Domnului Și își spui tot ce pe inima ta Un lucru, dacă vrei să realizezi visul Pe care Dumnezeu îl are cu tine Va trebui să fii un om al rugăciunii Degeaba noi vorbim despre asta Noi spunem asta, dar eu spun un lucru Indiferent că ești tenisman Mi-aduc aminte, când eu eram adolescent Era unu, era unu, um, Un uh, chinez Jackie, mai țin aminte, Un tenisman, era un creștin și el stătea Tenisman se te ruga înainte Domnul Mai mult ca alții care sunt biserică, preot sau păstori, pentru că știa că misiunea lui de tenisman de a fi o lumină pentru ceilalți și se atunci avea în meciuri, mi-aduc aminte cu Andrew Agassi și cu Pete Sampras, mi-aduc aminte de acele meciuri, a fost dat locul 3, un creștin care se ruga, nu era preot, era tenisman și se ruga, era un om al rugăciunii. Nu știu care visul tău Dar nu vei împlini visul pe care Dumnezeu L-are cu tine și nu vei putea Zice încă n-ai văzut ce poate fi Că fără rugăciune Nu vei ajunge departe pentru că Dumnezeu vrea să fii Dependent de el Eu duc aminte oamenii lui Dumnezeu care au zis că eu, așa, de făcut am făcut, așa de multe lucruri am de făcut Astăzi trebuie să mă rog mai mult am zis, Așa multe așa mult de făcut am Astăzi trebuie să re reduc rugăciunea nu, Trebuie să mă rog mai mult Biblia spune despre Ana că stătea mult în rugăciune. Cât e mult? E așa de mult că și pe preotul l impresionat. O mers preotul, mănâncă, vine apoi tot aici, Ana. Incredibil. O mers, o luat după aia prânzul, s-a întors, Ana încă tot aici. Incredibil femeia asta. I-a tras atenția preotului. Cina vine, ea se ruga să zice că se ruga din inima ei că așa de, nici nu putea să roage cu voce tare, așa de îndurelată era. Ești mișca numai buzele. Se la și inima ei se ruga, ești mișca buzele, dar nu, nu scutea glas, era întristată. Cum stai cu rugăciunea? Eu unul vreau să devin un om mai mult al rugăciunii, pentru că e dependentă realizarea viziunii mele și a visului meu de cât de, om, cât de mare om a rugăciunii sunt. Mergem repede în continuare. 5. Versetul 17 și 18 scrie așa. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. I-a zis să capete robă ta trecere înaintea ta și femeia a plecat, a mâncat și cu fața ei. Și fața ei n-a mai fost aceeași. 5. E promisiunea revendicată. Promisiunea revendicată Adică uz o promisiune Și o revendici E pentru mine asta Preotul i-a dat o promisiune și i-a spus Dumnezeu să asculte rugăciunea ta Anca Și ce a spus Anca? O primesc Amin? S-a ridicat de pe, de pe, de pe genunchi Și-a plecat Fața ei s-a schimbat A ținut de promisiunea asta Eu am promisiune pe care Domnul mi le-a vorbit Le țin Țin tare de ele pentru că mă, ele sunt cele care le revendic în fiecare zi. Doamne, mi-ai vorbit. Nu a fost ideea mea să predic pe stadion. N a fost mi-a arătat mie personal. Mi-a arătat stând în față pe o scenă și văzând o mare de oameni. Era, aveam 15 ani. Eram în dormitor unde acum, dormitorul nostru. Părinții erau plecați și eu predicam în fața oglinzii. Și dintr-o dată Dumnezeu mă duce și văd o mare de oameni. Și după aia oamenii au început să vină, să, prin cu, cuvinte, oamenii al Lui Dumnezeu. Te-am văzut în viziune, pe stadioane. Unul din America a fost în tinca la o conferință, Fugel a fost cu mine la o conferință colandezi. Nu m-au cunoscut persoana, nu l-am cunoscut și vin la mine după ce am condus închinarea. Te-am văzut în ce tu conduceai închinarea aici? Te-am văzut pe stadioane pe tine. Mulțumesc, doamne, pentru confirmare. Nu a fost unul, ci au fost mai mulți care au confirmat. Și după a început Dumnezeu să arate la tineri din biserică. Și știți ce fac cu aceste promisiuni? Le țin în mână. Le-am notat, i-am arătat și lui Mona, am zis, Mona, după ce ne-am căsătorit, Mona, trebuie să ai un caiet unde Dumnezeu îți vorbește. Și să fie un caiet, jurnalul spiritual. Eu le am acolo. Ce Dumnezeu, cum uiți promisiunea Dumnezeu? Tu o promiți ceva și tu nici nu ai notat. Păi în Vechiul Testament ei ridica o piatră de aducere a aminte, Ridicea mai multe pietre când trecea pe acolo. Domnul mi a! Domnul mi-a vorbit chestia aia. Mulți dintre nici nu aveți jurnal din o dată de rugăciune. Jurnal spiritual. Nici nu aveți jurnal. Dumnezeu vă vorbește la tineret. Un cuvânt, poate eu îl zic așa, dar tu știi că pentru tine un cuvânt rema. Păi nici nu scrie. Păi, în Vechiul Testament ei ridica niște pietre mormane când treceau pe acolo... Uite ce mi-a vorbit domnul aici. Mergea după a mai departe, uite, aici, lângă șură. Uite ce mi-a vorbit domnul aici, dita mai mormana de pietre. Pentru că știi care e problema acolo oamenii, oameni. Uităm! Nu se mai că cât a dute te în Te-ai la televizor, un minut trece, ai uitat. Și e sincer, am uitat, mami, te cum să uiți, măcar acum un cu minut. Mami, pe bune, am uitat, Nu. No. Și uităm, da? Păi promisiunea lui Dumnezeu. Și ja mă bucur că. Am început să scriu aceste promisiuni, le am acolo și când, în momentele în care, în care mă simt descurajat, încep să deschid caietul de jurnalul meu spiritual. Și acolo și Domnul mă vorbește vorbit și le revendic. Am îți mulțumesc că ceea ce tu mi-ai promis se va îndeplini. Domnul îți mulțumesc. Mi-aduc aminte, în 2000 eram falit. Eram în America unde eram falit. Aveam datorii și Domnul vorbește și spune, voi rupe jugul sărăciei de peste viața ta. Păi după ce am primit cuvântul ăla, ce credeți că l-am? A, am uitat, am jucul sărăciei. Păi mare lucru, mă, Domnul, să rupe jucul sărăciei de peste viața ta. Și am scris jos chestia aia și am declarat-o, Doamne, să mulțumesc că ai rup jucul sărăciei. Din momentele când le revendic în fiecare zi, Dumnezeu bine cuvintează, pentru că revendic promisiunile Lui. Cinește în Biblie să vezi câte promisiuni sunt. Psalmul 23, Domnul este pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Tu nu o Pentru O nu duci lipsă, că nu o Trebuie să fie pentru tine. Nu îți mulțumesc că Tu ești pastorul meu. Tu mă duci la ape de odihnă, Tu, Doamne, mă duci la pășuni verzi. Îți mulțumesc pentru asta, îți mulțumesc că Tu ești pastorul meu. Ești fiul, ești fiul Avra, lui Avram, moștenitor al promisiunii, al binecuvântării. Îți mulțumesc că-s binecuvântat la plecare, binecuvântat la ieșire. Dacă nu le revendici. Îți bune pentru alții, dar pentru tine nu. Trebuie să le revendici. Să le declari. Eu sunt fiul lui Avram, Viecare când mă rog, înainte de să-mi mulțumesc că tu vrei să mă binecuvintez. Cum le revendicați? Pe baza cuvântului. Pe baza cuvântului. Nu voi duce de nimic. Dumnezeu vrea să împlinească plinească orice nevoie pe care tu le-ai avea. Și le revendic. Promisiunea revendicată. M-a plăcut de Ana. După ce preotul a zis preotulerii, Dumnezeu să asculte rugăciunea ta. Opa, s o trezit perfect, atât am vrut, de la omului Dumnezeu un cuvânt, s-o schimba la față, Dumnezeu o să asculte, dice mi au promis preotul Elie a zis că Dumnezeu să asculte rugăciunea eu am luat aia, o revendic peste viața mea place îmi place de Ana, femeia credinței a revendicat promisiunile, mergem repede șase versetul 19 Biblia spune că s-au sculat diste dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înainte Domnului S-au întors și au venit acasă la rama Închinare totală În, în drumul tău Spre a realiza destinul Nu vei putea până nu devii un închinător Pentru că astfel de oameni Caută tatăl închinător Și închinători, caută închinător Pentru că spun ce se întâmplă Când devii mare și tare Dacă nu ești un închinător Atragi toată gloria ție Devii un mare fotbalist și oamenii încep să te aplaude Bine ați venit Vlad Vine ai venit între noi Mare fotbalist vine Vlad El oamenii aplaudă. El primește toate laudele și aplaude Se umflă se Și Biblia spune că mândria merge înaintea Căderii Dumnezeu nu vrea să fac asta vrea. Dumnezeu caută închinător pe care se folosească Care atunci când primesc laudele Le ridică și le îndreaptă spre El Voi mă aplaudați pe mine Eu le îndrept spre El Vă plăcut de proconsul, au avut o altă, uh, altă uh, analogie. Vă zice că e ca o antenă parabolică care primesc aplauzele și le direcționează spre Dumnezeu. Asta este noi chemați să fim. Dar până nu ești un închinător, riști să devii mândru. Că oamenii te aplaudă, mai spui, oa ce bun ce fain că-ți chitară. Nu ești un închinător să le primești și te umflești, te îngânfi. De vrea să folosească închinători. Cei care indiferent ce ai primit Să vii aici și să te închini La altar asta, Pentru că recunoști că El este regele tău El este Domnul tău Un închinător Total Închinare totală Și că te închini tu Până nu te închini Cu toată inima ta, cu tot ceea ce ești Dumnezeu nu te poate pentru că s-ar putea Mândria să vină în inima ta Și totul să le primești Îs un mare luptător, îs un om de afaceri, de adorită cui? Îs deștept, mă! Am văzut acolo și îs deștept eu, Dumnezeu nu vrea. Vrea pentru copiii lui închinători, care se aducă închinarea, apoi lui. Ted, ai făcut o treabă bună, mersi, e drept, datorită lui. Ted, ai cântat fain duminică, mulțumesc, primez, dar e datorită lui. Nu ți-o zic ție personal, eu spun lui Dumnezeu după. E datorită lui Pavel zice foarte fain Tot ceea ce sunt, sunt datorită Harului Lui Iisus Hristos Adică ajutorului care El îmi dă Har e ajutor Și șapte și ultimul E un pas al credinței Și aici Vedem pe Ana Își îndeplinește Partea ei ca soție Elcana, zice, s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a dus aminte de ea. N-au mai spus, Alcana, n-are rost să mai încercăm, melcana. Du-te, culcă-te cu Penina. Ea e roditoare, ea are fi, n-are rost, n-are rost, Alcana. are rost. Ana a avut credință, îmi faci eu partea mea, Dumnezeu se face partea lui. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii un muzician, să nu crezi că dintr-o dată te trezești dimineața, Faci toate chestiile astea, ești închinător, faci tot, nu crezi că dintr-o dată te trezești, iei chitara în mână și ai o abilitate incredibilă, magnifică de a cânta. Se poate întâmpla, dar foarte rar. 0,9% s-a întâmplat, pe care știu eu. Știi ce trebuie să faci dacă vrei să fii un cântăreț? Să iei chitara aia în mână, băi, și să mănânci cu ea, să dormi cu ea, să, să citești cu ea, să, toată ziua să o ții lângă tine. Vrei să fii un Bun. Vrei să fii o scriitoare, să scrii cărți? Pixul n-ar trebui să iasă de mâna ta, draga mea. Tot timpul să ai cai, la tine, îți vin idei, scrie Dacă vrei să fii o scriitoare, pixul n-ar trebui să stea departe de tine. Vrei să fii un fotbalist pentru Domnul, ca și Caca și alți sportivi care îi dau slavă lui Dumnezeu? Nu, te, nu știu juca fotbal? Pe computer, dragul meu, ia mingea reală și bate mingea aia și du-te la un club și ia antrenează și ascultă-te de, ascultă de antrenorul respectiv. Pentru că trebuie să faci partea ta. Că nu o să meargă Dumnezeu să, joacă, să joace fotbal pentru tine. Nu o să ia Dumnezeu chitară pentru tine, Robi, și tu știi asta că nu o să ia. Nu o să ia Dumnezeu pixul pentru tine, că vei fi Nu. No. E partea ta care El niciodată nu o să o facă. Pentru că suntem într-un parteneriat cu Dumnezeu. Tu îți faci partea ta, eu fac partea mea. Câți între voi în seara asta, și nu trebuie să ridicați mâna, sunteți aici și puteți spune, încă n-a văzut lumea, ce pot eu fi? Pentru că mă rog, acea, acea dorință din inima ta în seara asta să se ridice, să spuneți, încă n-a văzut lumea, ce pot eu fi? Haideți să închidem ochii și să ne rugăm.